פרק ו' ויהי אהרון אדוני בשדה פלישתים שבעה חודשים ויקראו פלישתים לכהנים ולקוסמים לאמור מה נעשה לארון אדוני? הודיעונו במה נשלחנו למקומו ויאמרו אם משלחים את ארון אלוהי ישראל אל תשלחו אותו ריקם כי השב תשיבו לו אשם אז תרפאו ונודע לכם, למה לא תסור ידו מכם? ויומרו, מה האשם אשר נשיב לו? ויאמרו, מספר סרני פלשתים, חמישה תחורי זהב וחמישה עכברי זהב, כי מגפה אחת לכולם ולסרניכם. ועשיתם צלמי תחוריכם וצלמי עכבריכם, המשחיתים את הארץ ונתתם לאלוהי ישראל כבוד, אולי יקל את ידו מעליכם ומעל אלוהיכם ומעל ארציכם. ולמה תכבדו את לבבכם כאשר כיבדו מצרים ופרעו את ליבם, הלא כאשר יתעלל בהם וישלחום וילכו. ועתה כחו ועשו עגלה חדשה אחת ושתי פרות עלות, אשר לא עלה עליהם עול, ואסרתם את הפרות בעגלה, והשבותם ביניהם מאחריהם הביתה. ולקחתם את ארון אדוני, ונתתם אותו אל העגלה, ואת כלי הזהב, אשר השבותם לו אשם. תשימו בארגז מצדו, ושלחתם אותו, והלך. וראיתם אם דרך גבולו יעלה בית שמש, הוא עשה לנו את הרעה הגדולה הזאת, ואם לא, וידענו כי לא ידו נגעה בנו, מקרהו היה לנו. ויעשו האנשים כן, וייקחו שתי פרות עלות, ויעשרום בעגלה, ואת בניהם כלוא בבית. וישימו את ארון ה' אל העגלה, ואת הארגז ואת עכברי הזהב ואת צלמי תחוריהם. וישרנה הפרות בדרך על דרך בית שמש במסילה אחת הלכו הלוך וגעו ולא שרו ימין ושמאל ושרני פלישתים הולכים אחריהם עד גבול בית שמש. ובית שמש קוצרים כציר חיטים בעמק ויישאו את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות. והעגלה באה אל שדה יהושע בית השמשי ותעמוד שם ושם אבן גדולה ויבקעו את עצי העגלה ואת הפרות העלו עולה לאדוני והלוויים הורידו את ארון אדוני ואת הארגז אשר איתו אשר בו חלה זהב וישימו אל האבן הגדולה, ואנשי בית שמש העלו עולות, ויזבחו זבחים ביום ההוא לה'. וחמישה סרני פלישתים ראו, וישובו עקרון ביום ההוא. ואלה תחורי הזהב אשר השיבו פלישתים אשם לה'. לאשדוד אחד, לעזה אחד, לאשקלון אחד, לגת אחד, לעקרון אחד, ועכברי הזהב מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים מעיר מבצר, ועד כופר הפרזי, ועד אבל הגדולה, אשר הניחו עליה את ארון אדוני, עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. וייך באנשי שמש כי ראו בארון אדוני, וייך בעם שבעים איש, חמישים אלף איש, ויתאבלו העם, כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. ויאמרו אנשי בית שמש, מי יוכל לעמוד לפני אדוני האלוהים הקדוש הזה, ואל מי יעלה מעלינו? וישלחו מלאכים אל יושבי קריית יערים לאמור. השיבו פלישתים את ארון אדוני, רדו, העלו אותו עליכם.